Szem és lilla a bolt hátsó helyiségebe várakozott, Mr. ászt visszatérésére vártak, de csak a szombat éjszaka megszokott zöljai jöttek. E, ilyen városban az ajokról is rá lehet ismerni a szombat éjszakára, magyarázta szem. E, más milyenek az ajok, például itt a forgalom. Megnövekszik gyorsabb. Azért van ez, mert szombat éjszakára a tizenévesek mind megkapják a kocsit. És ez a zöröm-döröm, ez a nyaknek, -nyak haja? folytatta szem. Hát ez az, hogy parkolnak. Vidéki családok jönnek fel vén barátokkal. Látni akarnak valamit. Filmet mi egymást. Vagy mezőgazdasági segédmunkások sietnek a kocsmába. Hallja léptek zaját? Ez is más, mint különben. Hallja a rohangálást? Gyerekek most elszabadulnak. Szombat este. Későig fönt lehetnek. Nincs lecke. Megvonta a vállát. Persze, gondolom ez Forsworth-ben force ugyanígy van szombatonként. No, igen, mondta Lilla szórakozottam. Sam, figyeljen ide! Miért nem jön ez az ember? Mindjárt kilenc. Megéhezhetett Lilla. Biztos lesz valami. Hagyja, nem rólam van szó. Mr. Argobast, ő hol marad? Talán csak tovább tart a dolog, mint hitte. Rábukkant valamire, ami fontos. Legalább telefonálhatna. Tudja jól, hogy tűkönülünk. Csak még egy kicsit-kicsit türelem. Ő is ezt kérte. Az én türelmem elfogyott. Lila felpattant, kirúgta maga alól a széket. Föls alá járt a szűk szobában. Az első pillanattól kezdve nem kellett volna várnom. Egy minutát se. Mindjárt a rendőrségre kellett volna. De várni, várni, várni örökké ezt hallom egy héten át. Előbb Mr. Lavery, aztán átbogászt, most meg maga. Mert mind csak a pénzzel törődnek, nem a nővéremmel. Senkit se érdekel az, hogy mérivel mi történt. Az nem, az csak engem. Ugyan menjen már, én aztán tudom, mit érez. Akkor hogy bírja ilyen nyugodtan? Miért nem csinál legalább maga valamit? Micsoda férfi maga? Ülít ölletett kézzel, és türelem filozófiáját gajdolja. Azzal felkapta a retiküljét, indult kifelé. Hé, hey, hová megy? szem. Ehhez a maguk serifhéhez itt, de egyenest. Telefonálni sokkal egyszerűbb, meg aztán arról van szó, itt leszünk, mikor Arbokast befut. Ha befut, lehet, hogy szó nélkül itt hagyta ezt a helyet, mert tényleg lehet olyat. Aztán vissza se jön már. Lilla hangja elcsuklott. A lány a hisztéria határán járt. Szem megfogta a karját. Üljön le szépen, mondta. Telefonálok a serifnek. Lilla nem is próbálta követni. A férfi kiballagott a boltba oda ment a hátsó póthoz a pénztárral a szemközt, fölvette a kagybót. Az 162-t kérem. Haló, a serif irodája? Itt Sam Lumis beszél a vaskereskedésből. Szeretnék bejelenteni valamit Chambers serifnek. Hogy mi? Nem, dehogy hallottam, nem hallottam én. Hová ment, mit mond? Fultonba? Aha. És hogy mikorra? Értem. Persze. Nem, semmi olyan. Csak beszélni szerettem volna vele. De ha évfél előtt visszaérkezne, megmondaná neki, hogy a vaskereskedésbe vagyok? Várnám a hívását. Jó, egész éjszaka, persze, ott. Köszönöm szépen, számítok rá. Szemletette a kadlót. Visszament a hátsó helyiségbe. Mit mondott? Otthon se volt. Azzal szám elmondta a dolgot. Valaki azt mondják, kirabolta a Fultani bankot. Úgy vacsoratájt az este. Chambers és az egész útügyelet kiszállt. Tudja, útelzárások, minden ilyesmi. Hát, ez a nagy felhajtás van éppen. Az öreg Petersonnal beszéltem, más nem is maradt ott az irodán. A városban is össze-vissza két járőröző rendőr. Azokkal mit kezdhetünk? És akkor most mi lesz? Ugyan, hát várunk, mi lenne? A serifeltalan holnap reggel tudunk csak beszélni. De hát, azzal se törődik, hogy mi van a... Jaj, hogy nem törődöm! Most már élesen vágott közbe, szándékosan. Az megnyugtatja magát, ha felhívom azt a motet, és megkérdezem mégis, mi van? Hogy hol marad árbogázt? A lány bólintott. Szem visszament a boltba. Ezúttal Lilla is vele tartott. Áltott, nézte, hogyan próbál kapcsolatot teremteni. Végle megvette ez is. Normán Béc, így hívták a tulajt és Szem várta, hogy felvegyék a túlvégén. De fura, mondta és letette. Senki se veszi fel. Akkor én oda megyek? Nem, azt már nem. A lány vállára tette a kezét. Majd elmegyek oda én. Maga itt vár. Igen, átbogasztra vár. Itt. Rendben? Szem, mit gondol? Mégis mi történhetett? Majd megmondom, ha visszajöttem mondni. Most egyelőre nyugi. Háromnegyed óra alatt megfordulok. És még annyi se kellett hozzá. Szem gyorsan hajtott, és pontosan 42 perc múlva már nyitotta is ki a bolt ajtaját, ment be az üzlethelyiségbe, ahol Lilla egymaga várta. Igen? kérdezte a lány. Fura, az a hely bezárt, az irodába semmi fény, a motel mögött i ház sötét, felmentem, döngettem vagy öt percen át, de semmi válasz. A ház melletti garázs ajtaja nyitva van, a garázs üres. Mintha ez a béc elment volna valahova estére. És Mr. Árbogaszt? Az ő kocsija se volt ott, csak két autót láttam lent a motelnél. Az egyik alabamai, a másik Illioni szám. De hova áll csodában? Ahogy én képzelem, tűnődött szem. Hát az, hogy Árbogaszt tényleg rábukkant valamire. Valami nagyon fontos nyomra. Talán Bétszel együtt ment el, és ezért nem hallottunk róla azóta semmit. Szem, nézze, én ezt nem bírom már így sokáig. Nekem valamit végre tudnom kell. Valamit ennie is kell. Előhúzott egy telisteli papírzacskót. Megálltam vissza úton, vettem egy kis hamburgert, kávét. Gyerünk, majd hátul letelepszünk. Tizenegy múlt, mire a falatozással végeztek. Nézze, mondta Szem. Miért nem megy vissza a szállodába? Ott mégis lepihenhetne. Ha bárki telefonál, oda magának. Annak semmi értelme, hogy kettesben üldögéljünk itt így. De, mondom, az aggódás itt már nem segít. Ha nem tévedek, a jelek mind arra mutatnak, hogy árbogászt kiderítette holbolykál méri, és reggelre friss híreink lesznek. Jó híreink. De vasárnap reggel semmiféle jó hír nem futott be. Kilenckor Lilla már a vaskereskedés ajtaja játrázta. Hír? Bármi? kérdezte. És hogy szem erre a fejét rászhatta csupán, a lány szemöldöke összefutott. De én kiderítettem valamit. Árbogaszt már tegnap reggel kijelentkezett a szállodából, mielőtt egyáltalán a nagy körülnézi útját elkezdte volna. Szem erre semmit sem mondott. Fogta a kalapját, aztán kiment Lillával a boltból. Fairville utcája szokásos vasárnap reggeli kihaltsággal fogadták őket. A törvényépülete a főutca kisterén állt, valamivel hátrébb húzódva, mint az átlagfront, és gyepágyak vették körül. Az egyik oldalán a polgárháború veteránja árválkodott, az a szobortípus, amely a 80-as években ezer szám készült. Öntött alkotás, majdnem minden törvényszék elé, mellé oda került egy, és a másik három oldal is a szokásos módon volt jellegzetes. Mosárágyú a spanyol-amerikai háborúból, első világháborús löveg, gránitoszlop, rajta 14 név. Fervill második világháborús hősei halottai sora. Padok szegélyezték a gyepes útjait, de ilyen korai órán persze üresen. Maga a törvényháza zárva volt persze, de a serif irodája amolyan függelék szányban helyezkedett el. Fervill úgy emlegette ezt az épületrészt, hogy az új szárny. Jól lehet, 1946-ban adták át. Az oldalajtó nyitva állt, Bementek, felkapaszkodtak a lépcsőn, az előtéren át az irodáig jutottak. A külső asztalnál az öreg Petterson teljesített szolgálatot száll egymagában. Jó reggelt, Sam! Hello, Mr. Patterson. A sheriff van? Dehogy? Nem hallott a bankra a a ganék az utakajdát Parnassusznál. Most már az FBI van a nyomukba. Általános körözés. Jó, de hol a sheriff? Na hát igen, Hát ő nagyon késő éjszaka jött vissza, ma hajnalban. Kis hián azt mondaná, átadta neki az üzenetem? Az öregember habozott. Hát, nem is tudom az igazat szólva, azt sem elfelejtettem. De annyi volt az izgalom itten. Megtörült Megtörölt a száját. Hát, szóval tisztára az, hogy most reggel nyomba átadtam volna neki, mihelyest begyön. Mikor jön be? Gondolom délre. Vasárnap reggel templomba van. Melyik az a templom? Az első baptista imaház. Kösz! Csak nem akarja kiránci? Szem már ment is. Lilla tűsarkai ott kapogtak mellett az előcsarnokon át az izgalom morzai Miféle Isten tehát a mögötti ez hé? motyogta alig halhatóan. Nem sértésnek szánta. Betörnek egy bankba erre a serif templomba megy imádkozni? Hogy fogja el neki valaki a rablókat, vagy mi? Szem nem felelt. Ahogy az utcára értek, a lány egyenest megkérdezte tőle. És most hova? Természetesen az első baptista imaházba. De ahogy odaértek, kiderült, hogy nem kell Isten tiszteletet háborítaniuk. A dolog éppen véget ért, a hívek áradtak kifelé, és Szem felkiáltott. Ott van! Aztán Lillának oda mormolta. Jöjjön-na! Azzal már vitte is Lillát, és a járda szélén áldogáló pár felé vezette. Alacsony, őszhajú, jelentéktelen küllemű nő volt az asszony, egyszerű pamutruhában. ruhában. A férfi magas, szélesváló férfiú, kis sörpocak félével. Kék ruha volt rajta, és vörös, bőrű nyaka állandó kőzdelmet folytatott a szép fehér ingallérrel. Őszes haja volt, göndörödő, pöndörödő, fekete szemöldök bozótja. Egy pillanat, sheriff, mondta szem. Szeretnék valamit megbeszélni magával. Sam Lumis, hé, hogy van? És Chamberlain sheriff már nyújtotta is nagyvöröses kezét. Mama, hát tudod, Sam az. Hadd mutassam be Lilla crane -t. Miss Crane Fort Worth-ból érkezett. Szeretettel üdvözöljük nálunk. Mondja csak, nem kegyed az, akiről jó öreg szem, ennyit mesélt? Az se említette, hogy maga ilyen csinos és az a nővérem, akire gondol, világosította felléla És épp ez az, amiért beszélni akarunk magával. És hogy beugorhatnánk-e a hivatalában, csak egy percre, vette át a szószer. Ott mindent jobban elmagyarázhatnánk. Miért ne? Zsúcsembels a feleségéhez fordult. Mama, mi lenne, ha azt mondanám, száj be a kocsiba, és semmi gond hazáig. Aztán majd én is megyek, pár perc az egész, jó? Tényleg, ha ezek a népek azt akarják? Persze. Csak hát ez nem pár perc lett. Mihez Jude Chambers irodájába értek, szem elkezdte a históriát. és megszakítás nélkül beszélt. Aztán így jó húsz perc lett, mire végzett vele. A serif pedig jó hallgatóság volt, ritkán szólt közben. Na, hát akkor nézzünk azért egy dolgot, mondta végül Jude Chambers. Ez a fickó, ez az Arbogast, ugye, aki idejött, ez miért nem vette föl velem a kapcsolatot? Ezt már elmagyaráztam. Remélte, hogy úgy egyáltalán nem kell majd belekevernie a hatóságokat. Az volt az elképzelése, hogy felhagyja valahonnét Miss crane visszaszerzi a pénzt, sok hűhó nélkül, ugye, és ugyanígy visszaviszi a laveri ügynökségnek. Azt mondja, megmutatta magának az igazolványát? Igen, bólintott Lilla. Engedélyezett magányomozóként érkezett ide egy biztosítási cég megbízásából és jó munkát végzett, követni tudta a testvéremet egészen addig a motelik. Hát ezért vagyunk úgy felindulva, mert nem ért vissza, pedig Szentül azt ígérte. De hát nem volt ott a motelbe, amikor ide eljöttek hozzám, ha jól értem? kérdezte a serif. Mivel a kérdést szemhez intézte, ő felelt. Senki se volt ott, serif. Hát ez furcsa. Fene mód ez? Az. Ismerem azt a fickót, a motelvezetőjét. Fura. Béc. Norman Bates. Hát az olyan otthon ülő típus. Már, hogy akkor senki se legyen ott, a városba alig jön be. Már most akkor ma reggel próbálták hívni? Miért nem mondták ezt nekem hamarabb? Mindegy, hát még így is kiderülhet, hogy az igazak kálmát aludta, amikor maga ott járt szem. Nagy vörös keze a telefonért nyúlt. A pénzről nem mondjon neki semmit, kérdezem. Csak érdeklődjék árbogázt felől, aztán majd meglátjuk, mit mond. Chambers sheriff bólintott. Bízza csak rám, mormolta. Tudom én, hogy kell kezelni az ilyesmit. Hogy a hívás bejött, mert bejött, mindannyian feszülté váltak. Halló? Hogy? Béc? Maga Ó, itt Chambers sheriff! Pontosan egy kis felvilágosítás kéne. Valaki itt a városban egy bizonyos Árbogást nevű embert keres. Na, igen, Árbogást. forceverse -ből. Egy bizonyos Paraiti mutuál nevű cég speciális nyomozója, na. Hogy mi? Igen, tényleg? Ó, és mikor volt ez? É, é értem. Hogy mit mesélt? Jó, persze, jó. De ezt már tudom. Az egészet. Ö, igen. És hogy? Hogy? Ha, vagy úgy. Igen. Megmondtam, erre lép tovább. Gondolja? Igen. Igen? Na, ja. Nem, nem, ez minden. Hogy? Semmi, nincs semmi baj. Csak gondoltam, épp beszólok magához. Jó, csak ha már úgy is beszélünk, nem gondolja, hogy este még visszatérhet? – Hogy? – Nem, nem. – Jó. – Kábé hánykor szokott lefeküdni? – Na ja. – Értem, hát ennyi elég is azt hiszem. – Kösz az információt, Béc. – Nagyon rendes magától. Azzal letette. Megfordult szembenézett a két kutató szempárral. – A jeleg szerint emberünk Csikágóba ment tovább, közölte velük. – Csikágóba? Chambers sheriff bólintott. Így, ahogy mondom. Az a lány ugyanis azt mondta, oda tart. A maguk Arbogast barátja eléggé dörzsolt fickó lehet. Legalábbis én úgy látom. Hogy érti ezt? Mit mondott magának az a Bécs nevű alak? Követelte Lilla, és előrehajolt. Ugyanazt, amit Arbogast mondott maguknak, amikor tegnap este onnét áttelefonált. A maga nővére, mondta Lillának, Na ugye, ott éjszakázott a motelben múlt de álnéven jelentkezett be. Jane Wilson, ezt mondta, és hogy San antonio való, és elkottyantotta, hogy Csikágóba igyekszik. Hát az akkor nem méri volt, neki Csikágóban egy árval élek ismerősen nincsen. Az igazság az, hogy soha nem is jártott. Béd szerint árbog azt bizonyosra vette, hogy ugyanarról a nőről van szó, még a kézírását is összehasonlította. A személy leírás, a kocsi, minden összevágott. És nem csak ennyi. Béc azt mondja, amikor a detektív meghallotta, hogy Chicago, hát úgy meglódult, mint akit paritjából lőnek ki. De hát ez fura. Ez bizonyisten nevetséges. mírinek egy hét előnye van, már ha tényleg ő járt abban a motelban. És Chicago nagyváros, ott Árbogaszt ugyan soha nem bukana nyomára. És ha nagyon is jól tudta, merre kell keresnie őt, mondjuk nem mondott el maguknak itt mindent, amit az ügyről tudott. Amit már kiderített a maga nővéréről és a terveiről. Na ugye? Mi a csodát tudhatott volna meg, amit nem mondott el nekünk? Hm, sosem tudni az ilyen dörzsölt nyomozóknál. Lehet, hogy kiszimatolta már, mik voltak a maga nővérének A távolabbi tervei. Ha esetleg így utolérheti őt, ha lecsaphat rá és a pénzre, Világos, hogy nem az az első dolga, hogy magukat és a társaságát értesítsa a részletekről. Letűnik esetleg egy szép summával. Na, hogy? Csak nem azt akarja mondani, hogy Mr. Arbogast közönséges gazember? Hát, én csak annyit mondanék, hogy 40 ezer dollár, az 40 ezer dollár. Szép kis összeg. És ha Arbogast nem tér vissza, az annyit jelent, hogy valami érdekes dologra bukkant. A serif maga rábólított. Nyilván rég már valami e félét. Mit tudom én mit. De nagyon úgy látszik. Különben miért állt volna meg itt, miért akarta volna még a maguk véleményét is, ha nem igazolásképp. Maga azt mondja, a szállodából már tegnap kijelentkezett. Jaj, egy pillanat, serif! Ez szem volt. Maga túl gyorsan következtet itt. Semmi fogható adata nincs. Az egész annyi csak, hogy ez a Béc nevű a telefonba mondott valamit. És mi van akkor, ha ez a motelos hazudik? Miért tenni? Teljesen észszerű a története. És őszinte. Elmondta, hogy ott volt a lány, hogy ott volt Árbogaszt. Hol volt akkor tegnap késő este, éjjel, hogy én átmentem hozzá? Hát, gondolom, az igaza a kálma környékezte már. Vagy mondjam még szebben? Kérdezte a seri. Na ugye, ez a béc nem valami derűs fickó. Kicsit magának való. Rám legalábbis mindig ilyen benyomást tett, de az is biztos, hogy nem valami fűrge elme. Hát szóval, hogy csak úgy kapásból így hazudjon, miért ne hinnék neki? Főleg, hogy jól tudom, a maguk árbogazt barátja jól átrázta magukat. Átrázott minket? De miért? Mivel? Szem. maga mesélte mindazt, amit a motelból mondott magának. Akkor ő már réges tudott Chicagóról, és azt akarta, hogy maguk ne zaklassák. Hogy időt nyerjen. Előnyt akart szerezni, azért hazudott. Nem értem, serif. Mi volt a szavaiban a hazugság akkor? Ugyan? Hát fölmegy, és megnézi Norman Bates anyját. Norman Batesnek nincs is anyja. Nincs neki? Na, ugye? Vagy húsz éve nincsen már. Az anyja meghalt. És csember serif bólintott is a e szavaihoz. Egész takaros botrány is volt még akkor ez az egész. Csodálom szem, hogy nem emlékszik. Jó, persze gyerek volt még akkor. Hát Norman anyja ezt a motelt egy Considine nevű emberrel, Joe Considine-nel együtt építette. Nos, ugye az asszony özvegy volt, és az a plegyka járta, hogy ő és Considine a serif lillára bámult, aztán keze céltalan mozdulatával szbélbeszakította magát. Tényhit soha se házasodtak össze. Valami félre talán az asszony teherbe esett, és közben konszantánynak meg volt a családja, feleség, minden ott, ahonért jött. Tény az, hogy egy este mindketten stricint vettek be. Rendes adag mérget, Erre mondják azt. Az asszony fia Norman lett rájuk. Gondolom jókorasok volt ez neki. Ha nem csalódom, kórházba is került utána pár hónapra. A temetésen se volt ott, de én ott voltam hát ezért tudom, hogy Norman Bates anyja meghalt. A fenébe is ott mentem a koporsó vívők után.